Bismillahir Rahmanir Rahim Merhametli ve rahimli Allah'ım adıyla. Weylul lil mutaffifin Çəkidə və ölçüdə aldadanların vay halına. Ellazina izektalu <Sessizlik> alannasi yastavfun O kəslərin ki cəmaатdan bir şey aldıqda onu tam almaq istəyirlər. Va iza kaluhum awzanuhum Onlar üçün bir şey ölçdükdə və ya çəkdikdə onu ziyanə salarlar. Ələ yaqun ulaika annahum Onlar dirildiləcəklərini fikirləşmirlərmi? Li-yumin 'azim. əzəmətli bir gündə. Yawma yaqumun O gündə ki, insanlar aləmlərin Rəbbinin qarşısında dayanacaqlar. Kalla inna kitabal fujjari fi sijjin. Həqiqətən günahkarların kitabı səccindədir. Wa ma adraka ma sijjin? Sən hardan biləsən ki Siccin nədir? Kitabun marqum. O yazılı bir kitabdır. Vaylün yevme izilil mukezibin. O gün haqqı yalan hesab edənlərin vay halına. Ellezinin yukezibun bi yevmid O kəslərin ki haqq-ı hesab gününü yalan hesab edirlər. Və ma yukezebü bihi illa Amma bunu həddini aşan günahkərdən başqa heç kəs yalan hesab etməz. İdə tutla aəyihi əəta qola əsə Ayələrimiz ona oqunddu zaman, Bu keçmiştəklərin uydurduğu əfsanələrdir dey. Qəlləbəl ona alə quulu bihimmə kən u Onların qəlbini qazandıqları günahlar bürümüşdür. Kəllə innəhum ar-rabbihim yəvmə izin Xeyr, həmin gün onlarla Rəbbi arasına pərdə çəkiləcək. Thumma innəhum ləsalul jəhim. Sonra onlar cehenneme girecəklər. Zümme yuqalu həzəl-ləzī kuntum bihī tükəzzibun. onlara deyiləcək. Budur sizin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm. Kəllə inna kitəbəl-əbrəri lefii illin. reis ağgətan itaatkarların kitabı illiyundadır və ma sən hardan biləsən ki illiyun nədir kitabum marqum oyla bir yazılı kitabdır ki Yəşədühul muqarrabun Onu yalnız Allah'a yaxın olanlar görürlər. İnnel əbrar lə fi Həqiqətən itayətçilər nemətlər içində olacaqlar. Əl əra'ik yənzur Onlar taxtlar üstündə seyrə dalacaqlar. Ta'rifu Sən onların çöhrəsində səadət parıqlığı görəcəksən. Yusqawna Onlara möhürlü şarabdan içirdiləcəkdir. Khitamuhu misk وَفِي ذَٰلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Onun möhürü müşküdür. Qoy çalışanlar onun üçün səy göstərsinlər. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ Onun qaçığı isə təsnim bulağındandır. Ayynə iyiə şabuubi həl mu O təsnim elə bir bulaqdır ki ondan Allah'a yaxın olanlar içələr. İəlləvinə əcara mu kənu minəlləvinə əmən u da günah edənlər iman gətirənlərə gülürdülər. وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ا onların yanından keçdikdə bir-birinə qaş göz əvirdilər. وَاِذَا انْقَلَبُوا اِلى اَهْلِهِمْ قَلَبُوا فُكِهِينَ öz ailələrin yanına fərəhlə qayıdırdılar. وإذا رأوهم قالوا إنها أولاء الذين مؤمنleri gördükdə isə deyirdilər Həqiqətən bunlar azmışlardır. أَمَا أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حَافِظٌ Hal bu ki bu günahkarlar onlara gözətçi qoyulmamışdılar. Fəl <gülüyor> yevmellezina amənu minəlkufari yəhəkun. gün məhz iman gətirənlər kafirlərə güləcəklər. Onlar taxtlar üstündə ətrafa baxacaqlar. Həlsun bil kuffar ma kanu cəzasını aldılarmı?